Іноді стихо перемовлялися. Лише коли сказав Богдан про особливу султанську орту, не стрималися запорожці, загаласували. Ще пак, звістка важлива, бо ж як створили одну таку орту, то й другу зможуть, був би час. І загроза в тому січі неабияка – але Сірко швидко вгамував козаків і завершував розповідь Богдан уже в цілковитій тиші. «Ну що, братове, скажете на це?» – знову виступив наперед Кошовий, коли полонений замовк. «Як чинитимемо з цими двома?» «А що казати, батько тамане?» – знову загукали, пробиваючись наперед старі Богданові друзі. «Знаємо ми цього хлопця, і руку навіть січ дамо за нього!» До юнака підбіг дядько Михайло і міцно стис в обіймах. Поки чоломкалися, наспіли Грицько, Нестор і Андрій, пішли палки привітання та спогади. Але радісну розмову одразу перебило схвильоване товариство. «Зачекайте, браття, хвильку!» «Цього хлопця ви знали, це так, але було то давно. Зараз він уже не ваш, малий Крайченко. Хлопець я не чаром був, і не місяць, не два, а цілих три роки. А те, що наш Богданко вижив у тому пеклі і важливу звістку нам приніс, це так дрібниця?» – огризнувся дядько Михайло. Ти б не чіпоре, вже другого дня хвіст підібгав і замовк десь під лавою. А він хіба не замовк, не вгавав язикати Нечипір. не чіпір. Що боявся битим бути, той служив бусурманам? Битим бути він не боявся, не витримав Семен, який досі мовчки стояв біля Богдана. Били його? Ще й як били? Семен раптом ручко розвернув друга спиною до людей, задер сорочку, і козаки побачили страшні рубці, що покраяли всю спину. Там не питали, хочеш ти чогось чи ні, палковів далі Семен. А Богдан не здавався, ще й за козаків полонених на галері насмілився вступитись. «Ану, зачекай!» – розлігся раптом чийсь бас і натовп здивовано заворушився. Наперед квапливо пробивався сивий кульгавий козак і всі шанобливо його пропустили. Куди ти, Прокопе?» – гукнув був хтось. «Хіба ти цього яничара знаєш?» «Столипельку!» – відмахнувся козак. «Не яничара, братове!» Захисника свого знаю. Став перед усіма, вклонився товариству. Цей хлопчина тоді ще дитинча Собою мене закривав. Двома шаблями рубався. Ану, моливко, Нуфрію, Звернувся козак до натовпу, Хто зі мною на галері був І братчиками нашими звільнений? Вийдіть, но сюди!» Всі троє квапливо підійшли до Богдана і нерішуче затупцювали, пильно вдивляючись юнакові в обличчя. Першим похопився сивий прокип. «Це ти? Ти, синку?» – міцно обняв за плечі полоненого. «Той самий Богдан Соколику?» «А так...» Дядьку, ледве вимовив хлопець, від хвилювання горло стисло мов лещатами. Той самий. Не гадав навіть, що зустрінуся з вами, а бачте ж, ось як воно вийшло. А тож, сину, змахнув сльозу старий. Вічна дяка тобі велика. «Порятував нас від того Катюги-ключника, вода його чорти в пеклі смажили. Оце дивлюся на тебе, що вже виріс і не впізнати». «А може, – почулися раптом непевні голоси, – може це не той хлопець, браття, малого, що за вас бився, як прізвище було?» От цього не встиг він сказати, скрушно похитав головою Прокіп. Чого не знаю, того не знаю. Брехати не буду. А якщо ти той самий, Богдан, раптом втрутився один із колишніх веслярів полонеників то нагадай нам, що ми гукнули, коли татари тягли тебе на берег? Запала напружена тиша. Очі всіх присутніх прикипіли до Богдана. Той помовчав хвильку, вичікуючи, потім усміхнувся невесело і дзвінко заговорив. «А гукнули ви мені, панове браття, таке! Тримайся, соколику, про тебе Україна пісні співатиме!» Він не своїм голосом скрикнув прокип і кинувся з обіймами до Богданка.